Bueno, nos aplaudimos, hai que aplaudir, de verdad, mi tía. Moitas gracias, moitas gracias por participar. Escoitade, que me parece que temos a, a outro lado do fio telefónico a Carmen. Boas tardes, Carmen. Boa tarde, Julio Vixes, estes rapaces novos que, que temos aquí no grupo de Rosalía de Castro son unha maravilla eh? De agustes coitalos eh? é, é certo que sí, sí, sí Bueno, pois eu estaba a dicir que ti eres a, a responsable a, a máis a bona persona que, que ten das vivendas rurais máis interesantes que existen na Costa da Morte non en Lida, concretamente en Carnota que se, sí. que se chama Chamase Xanela da Lúa Que nome máis bonito O nome sí que bonito, a casa tamén ya, menito, Non sei eh? se si é unha das máis interesantes Porque eu penso que todas as casas de turismo rural Que están por esta zona eh, Están moi logradas, están moi cuidadas Porque sobre todo o Caimelas é moito cariño Sabes? Pero, pero sí que está numa zona privilegiada Entre as rías baixas e as altas Está eh, en unha zona moi bonita En Lira Sí. bueno, pois eu uh, con esta peza de música que, que eles interpretaron son tan só bueno, tres gaiteiros máis un tambor e, un, e unha pandereta oixía máis Miriam máis Dani máis Víctor, máis Abel el me dixo o nome Pepe, bueno, pois son os que interpretaron esta peça para agasellarte a ti, pois, primero, para felicitarte por compartir conosco as, as eh, in, vivencias de, de, do galego aquí, non? É un placer sempre estar con vos estaba, estaba cuitando estaba pensando porque nós temos un proxecto para, para esta zona hacer un serán e eh, serían idea eh, contar con eles o que pasa que nos quedan un pouco popoloe Bueno si si podemos aproveitar o, as vacacións deles ao mellor seríamos capaces de, de facer pois unha viaxe a fin de non nas, nas vacacións refirme no agosto no x no o mellor pois, pois somos capaces de combinar ao defeito de que algúns deles se, se achegaran aí. É claro. eh, no un proxecto que están haciendo, entón vamos a encaminálo a ver o que pase, se achete de informado sí. eh, sería un placer con eles, de verdade que sí. Bueno, pois, pues, eh, eu agradeixo moito. Dinos algo máis do, rest, bueno, do restaurante, que tamén tens restaurante, non? Eh, non temos restaurante, temos sí, servizo de comidas para para xente que xa lo xa que... Eh. Bueno, pois pues, é restaurante familiar. Aquí, eh, sí, eh, un restaurante familiar. A, a intención é darlle á xente que veña aquí, pois pues, os servizos todo, para que non teñan que, se sí, lles apetece, que se vayan fora pero si, o que queren é disfrutar de tranquilidade, eh, é eh, pues, que podan estar na casa o tempo que queiran e eh, é eh, como si se a súa casa, de facer todo, todo aquí. Eh, que che vou dicir, uh, nesa casa canta as habitacións. Cantas habitacións? Temos seis, habitacións. Cuartos, cuartos, seis cuartos todos con, con uh, doble con, con doble temos en todos doble co posibilidades de supletoria e eh, bueno temos despois unhas zonas comuns temos unha horta preciosa que hai xente que nin, nin a playa se acerca inda que temos a 10 minutos porque temos unha horta onde a xente se tira a tomar o sol e onde pasan as tardes un porche e eh, unhas zonas comuns un salón un salón con la areira bueno É eh, unha casa que, que resulta Básicamente Cómoda, sabes? Eh, eu non sei, isto de que Cando estabas, pasabas a semana fora na cidade o fin de semana ibas a casa da boa, non? Pois un pouco así A tua casa do povo, da aldea E ademais con, con as vistas extraordinarias, non? Bueno, pois pues mira, eu agora Na porta precisamente eh, Tenho vistas a Playa de Carnota mm. Desde a Horta Tenho vistas ao Montepindo a la Xadamoa, que non sei xa coñecedes. Eh? Bueno, pois pues, verás que com, comprometer estes rapaces para ver se si son capaces de chegarse ahí en Miral. Hay que chegarse aquí, hai. que verlo. De verdad que, que non estamos en ningún sitio, decía con queira que este a Terra da Luz, porque non estamos nin nas rías altas ni nas baixas, estamos así un pouco perdidos no medio, pero é unha zona moi bonita, é unha zona ideal para xa ir a fazer excursión, porque estamos ao mesmo tempo do que as dunas de Corrubedo, por exemplo, como do Cabo Vilano. O sea, que estamos en unha situa situación privilexiada. Mm, eu álegrome moitísimo e ademais eh bueno, agradezo o por, por todo o todo que, part que participaches e colaboraches o, sea, o ano pasado e eh, eh bueno, según teño entendido Eu penso seguir colaborando, eh, porque de feito me parece que está a celebrar algo. Sí, 25 anos de, de radio galega aquí en Cornellà, si, sí, sí. Pois pues eu creo que esos 25 anos de radio galega en Cornellà se merecen Un premio. A veces oíste fieles que tendes, eu penso que se merecerían un premio, non? Bueno, si, si, si contamos con colaboradores como a ti, claro que sí que... Eu, eu creo unha cinta eu... de semana aquí en Sanela da Lúa para xente que que coita falar a cotido en galego, por eu creo que sería ideal, ou non? Ai, por... Para min sí, para min é extraordinario O xe, xa, que te ofrecen os, que todos os rapaces, estes mesmos rapaces que manden un correo ao noso blog ou ao noso programa e, e teñen un número para o sorteo que se fará na festa de Can Mercadez Exactamente O xe, mí... unha, unha fin de semana en Xanela na Rúa Unha fin de semana na Xanela da Lúa pois eu agradecite moitísimo, que vos parece, rapaces? A ben, ben, que ao micro que non no escoitou a Carmen. Digo que é unha cosa que aí hai que agradecer a Carmen, a súa a non é no necesario agradecimento porque eu fago encantada da vida, xa sabedes que si. É eh, a segunda colaboración que fago con vos, eh, eh, Estoy encantada de poder contribuir un pouquinho a que a bueno, a esa radio que que leva a nosa lingua por por outros sitios, ¿non? O Sa que nos está costando tanto traballo aquí que a mantengan, pelo menos vos estades facendo un traballo importante con ela. Bueno, facemos o que podemos. A verdade é que nós queremos disfrutar con isto e, e, bueno, pues, estes rapaces tamén nos axudan a que isto poida continuar. O, o, bueno, pois pues, xo apuntamos. Inmediatamente daremos coñecemento a todos nosos facebookeros yo, e aqueles que, que se meten aquí na, na, no blog para poder participar connosco. Agradezo moito. A ver se si podo, somos capaces de coller algún máis. De feito, eu poñeré no meu Facebook tamén. Pois, Para ben. ver si son pode engadir vos ointes. Moito ben, gracias, gracias. Eso faremos, intentaremos que axa. Ahora mesmo teño aquí no chat a oito que están falando comigo, están me dicindo, moitas gracias, dille gracias a Carmela. A acaba de regalarnos unha fina semana moi bueno, dico que nos po, poden dar eles a través do meu Facebook Xanela da Lua e outra das pauses é que nos agora mesmo temos un concurso de fotografía na casa e todos os que queiran participar pois pues, están invitados terán que pasar por aquí pero poden haber no Facebook e no blog de Xanela da Lua pois pues, eh, de verdad que para non ser un gran placer e eh, eh, agradecémosche moitísimo. Non dou feito escribir e falar contigo. <risa> bueno, bueno, Julio. Benia, Carmen que eu prometinche seguiremos en contacto. Exactamente, se seguiremos en contacto e eh, prometinche falar contigo persoalmente cando me ache por aí por Galicia e eh, farei no non che digo exactamente o día, pero sí que farei. Moitas grazas. Gracias outro momento. Un abrazo, a vos. Que vos parece a vos. Eh, de Carmen é que participa... Bueno, unha fin de semana para todos aqueles que queren, a, que queren participar con nos con o programa, é decir que poden enviar un correo a, aquí a sempre en Galicia ou mesmo no, no Facebook que, que temos aquí o... Bueno, ahora mesmo non, non aparece. É, é, que, é que estou medio nervioso, porque é que nos regalar un, unha fin de semana para unha vivenda rural... Solamente temos que participar. E que mandar unha, un correo eh, o día elixiremos o 4, 5 ou 6 de, de agosto. Non, no, de xuño. Para a nosa festa de San Mercade, ca, de, de, de actuar vós ou de actuar algun orquesta, pois Porque hai, hai máis cousas aínda que temos aí. Temos eh, eh no sempre en Galicia temos tamén quatro reloxos cuatro reloxos que nos regalou o o, o Mendez, me parece que sim, sí, un reloxos como estes que son, que son, que, que son Pedro Mendez, Pedro, Pedro Pérez, perdón, do grupo Duplex, regalou nos estes quatro reloxos que, os, que que todos aqueles que manden un, un correo aquí a o Blogspot Sempre en Galicia, pois pues reciben un número. Estes, por exemplo, aquí te tedes seis persoas que xa teñen o, o, o comentario feito e te desde teñen unha, un número cada un deles ten, ten, ten un número este ten, por exemplo, cada un ten un número, vedes? Eh? Bueno, xa falamos bastante. Abondo e agora te compre um, fa, um, eh, tocar outra peza, que Sergio está esperando para poder gravar xa directamente a outra peza, non? Está xa para gravar a segunda peza. E esta segunda peza, como Pois isto é unha peza moi especial para nós A xe? Eh, sí. A peza en si sí, o nombre seu é o Pasucai de Mieles É unha peza que vende a Asturias Pero para nós, así entre os amigos na banda Sempre foi o para Parapí Porque as primeiras notas da canción Teixas unha musicalidade que recorda isto A para Parapí, Parapí E eh, coeso, o fin que doulle o nome Que doulle Parapí E eh, así a chamamos Para ti. O para ti. Bueno, pois, pues, a ver, como, como nos queda grabado esta peza e eh, como somos capaces de despois de, de recollela para que vos podedes la poñela hasta no móde. No teléfono. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Veña, preparadevos e eh, seguimos adiante. Non temos moi termares noticias que dar aquí, pero esta, a mín encantou moitísimo o feito de que Carmen de Xanera na Lúa nos, nos regalara este, este fin de semana. Bueno, preparados xa para poder gravar esta peza eh, o técnico dice que pa, adiante cando que irades Un Do sola, eu estou acompañado, pero a verdade é que moi bonito para ti moi bonito, moi bonito bueno, eh, que máis eh, vos quería decir, eu quería casallarvos tamén con unha peza de música que nos enviou a, pois dende, dende Galicia a danza de Meirol que, que, que nos enviou precisamente Berro Gueto acaba de presentar un disco extraordinario que se chama eh, Cosmogonías E ten unha peza que, que me gusta que é a danza de Meirol que di así se o candil non alumea non se colga na parede e o amor que non é firme non se fai máis caso dele e sigue, continua así A, a verdade é que eu quería que, que os coitara me parece que teño aquí para poder uh, vamos a ver se somos capaces de, de, de, de ponelo en marcha pero non me deixa ou a descarga non me deixa coller Bueno, mmm, pouco a pouco, seguro que o farei eh? non, non vos preocupades que o farei Entón, resulta que este disco de berrogueto incorpora a Xavier Díaz como voz solista unha maior presencia de temas tradicionais colaboracións escritas de Manuel Rivas e de Rosa Neiros unha videocreación de de Olaya Sendón Todos estes elementos fan parte de Cosmogonías o último traballo de berrogueto que se presentaba públicamente onte no Centro Galego de Arte Contemporánea Quim fariña É un dos membros do grupo e explícanos as novidades dun disco que se centra nas relación do ser humano co seu entorno Os interesados en coñecer a obra podedes metervos aquí precisamente en internet que tiveron onte a súa primeira cita precisamente o día 9 de abril no Pazo da Cultura de Pontevedra onde o grupo deu un concerto de presentación e el mandoume precisamente este este, este este disco esta primeira Noticia de pero non a do collido, non sei porque, a ver se sabe, a ver se sona, a ver. Agora parece. Agora sona, non. non se colga na parede. Su cabelo alumea, non se colga na parede. O amor que non é firme non se fai máis caso dele, ay la la la. Ay la la la. Da-da-da-da <laughs> Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán Chora de pedras anoite que marcho pola a maña me aira Bueno, parece ser que no me acaba de funcionar bien la cuestión técnica. no se colga na parede. Su no se colga na parede. O amor que non é firme non se fai máis calso dele. la la la la. hora de pedra sano y que marcho pola